Vse šlo je tako, da je to, da je to ena stvar, smo tukaj proovali brez. S katerim se že dve časa dogajajo, oziroma da že dve časa pomenijo, da je In končno na se nam je tudi kako porodila, oziroma da je čisto konkretno pobuda, pravzaprav gre za izjiv, ki je podoben misli, ki jo po internetu naj bojen, da si tudi še nekaj lahko ki danes ukaj da je oznamanj vrnani. Gospoda Pelka ga to vsi zelo dobro poznala. Poznamo ga pa zelo raznovrstne, dejavno s time pripravliko predavljanja na filozofskih konkretitih v povezavi za današnji pogod da pova kot izjemnjega visljata, iz filmskega teoretika in publicista. Še posebej je pozarjala, da to so prav specijali za očinjenje za teorijo tega autorja in nekako napovedala oz izmirala, Da se pravzaprav z njim ukvarja, tako v magistrski kot v doktorski malovi. in če se pravi zastopila, pa je vsa ta knjiga nekako nadaljevanje, dogreditev doktorske dizajtacije in, mislim, da se še dal, recimo, prstom knjige. Če nekoliko ko te te teze, kot so reforme in tako naprej, pravzaprav najvišje je za to, da ta podoba obstaja povsod, da tudi vsaka filozofska misel je zarezana na podobi. In tisto, kar je najbolj zanimivo, je prosto. Prav, ki so studi, da, tokrat filozofija, pravzaprav, uporablja film za premeševanje sebe. Kot da bi bil to tudi naslov, podoba misli. In nekako za nas, pravzaprav, gre za razširitev na področje delovanja slike, vendar sem pripričana, da ta zmogljivost služijo z drugim vrstom filozofije, kot pa to, da je ali pa tudi vse ostale vizualne filmske, zato da se to razlagajo predavateljem in kasneje, ki pišem In in in ne, lepša, hvala, da se bomo razmišljati v Jaz se zahvaljujem za vabilo. A, se bo dobro slišal, da ne bi z mikrofonom. Z to, ko smaham z rokami, pa boste tako slišali. Uh, jaz se vam zahvaljujem za... Pošlo? Težko. Težko? Pa, pa bom Pa bom poskušal. Pa se bom probil. Najlepši hvala seveda za vabilo, jaz sem počeščen, da sem v umetnostni galeriji. Me je bilo kar malo strah, ko sem se sem vozil, z kakšno publiko v imel pravke. Zdaj, ko vas vidim, je veliko lažje, ker me spomne na moje študente in študentke na Filozofskih fakulteti ali pa recimo na, na kolege na arhitekturni fakulteti, ker sem to knjigo prejšnji teden predstavil. Tako da, se upravičujem, če to ne bo zelo, bi rekel, strogo akademsko predavanje, ampak bo bolj ene vrste brskanje po zapiskih, po odlomkih in po parih knjigah. Na ta način se mi zdi, da najlažje predstavim eno fragmentarnost misli, ki zaznamuje misel Žila Deloza, tudi ko se loteva filma. Jaz sem za danes pripravil tak triptih, teh, pa film v treh epizodah. V prvem bom zelo zveščeno izkoristil, izkoristil to priložnost, da lahko predstavim svojo knjigo, nekoliko raširil tezo, ki jo že povzela. V drugem delu, in recimo, da bi temu v prvem delu rekel scenaristično, zanelaš. To je naravni besed kot v drugem bi razpovjeno platno. Ne? To platno zame kot eno platno luča fontane, katerega noter zarežen. In te gesti reza, rečem, drža moderno. Rad bi to platno razporil pred vami s parimi definicijami tega, kako razume moderno, da bi vam potem, to je recimo osnovni del ali pa glavni del današnjega predavanja, na primerih dveh konkretnih filmskih autorov, Stanja Kubrika in Davida Linča, pokazal, zakaj ju imam za moderno ne modna, ne postmoderno, prav dobesedno moderno. Tako da na nek način pred vami razperam danes ta triptih ali pa ta, ta film v treh epizodah. Uh, prav dobesedno sem mislil, ker sem rekel, da sem počeščen, da sem v umetnostni galeriji, zato ker na nekaj ravni je tej temi iz že marsik je ne pa eksplicitno v prostorih, ki so namenjene likovni umetnosti. To sem izli pa to bolj fajn, ker v bistvu zadnjih par let sem s tem okvarjam. Z likovno in slikovno razsežnostjo filmske podobe. In če ne začnem, bi rekel, s dvema potovanjima, enim času drugim prostoru, če bi imel zdaj možnost se prestaviti v prostoru, pa bi zdaj vse zahip v Paris, kjer je v Fondation Cartier trenutno razstava neposvečena posvečena Davidu ki ampak jo je postavil David Lynch, katera naslov je The air is on fire, z gori, ki je dokaz, kako lahko filmski režiser prestopi me svojega medija, In oblikuje prostor, kar je postal scenografijo, oblikuje objekte, kar je postal v to objekte, slika, kar je po na stenah njegove slike, njegove fotografije, ampak kar je morda danes za me še najbolj zanimivo, ozvočje pa prostor. In uh, stop, to bi bila pod preskok v prostoru. Ampak, da bi razumeli, zakaj je skočim pelet v Pariz, bi jaz moram pa še v času predstaviti, to pa zgodne 60 letov leta v Filadelfijo kjer se mladi, kot reče študent sicarstva, David Lynch, tako opisuje, saj malo legendarno, ampak da samo opisuje svojih spominih, znajde pred sliko reče: da nekaj manjka. Kaj mi manjka in bo bom poskušal na hiter, bi rekel, tem, kaj pravi, da mu manjka. Tisto, kar mi je manjkalo, ko sem gledal te slike, je bil zvok, kaj ti slišal sem zvok, pričakoval sem ga, zvok vetra, mogoče. Uh, Hotev sem, da bi meje tega platne izginile, da bi lahko vstopil van. Bilo je zelo prostorsko. In potem še nadaljuje, uh, ko sem nekaj časa to počel, sem zaraz zaslišal zvok, kot piš vetra. Kar naj je prišel in zamislil sem si svet, v katerem bi bila slika v ne gibanju. To mi je zelo razburjalo in začel sem delati animerane filme ki niso bili nič več ni nič manj kot gibljive slike. Da, imate v začetku 60-ih let neko gesto, ki je ponovi linearno, pionirsko gesto. Ali se da slike vzgibati, ne? ampak se zgosti pa še nekaj, tisti, ki se film filmu še v letu ali se ga da hkrati tudi ozvočiti. Ne? In če bi nek širši okvir tega današnjega naslova podal, je rekel, da me v bistvu zanima film kot ne samo konstrukcija mentalnih prostorov, ampak film kot gradnja slišnih prostorov. In v tem smislu si filmari imajo kaj zapovedati z arhitekti in še kako si majo kaj povedati tudi z likovnimi umetniki. Poskušal danes, ko ste tri etape, prepričati tezo, da so filmari svojevrstni arhitekti slišnih prostorov. In zdaj, če hočete, tako je začetek bi rekel, kurioziteto, ko smo danes začeli potraviti to tehniku, zreka, a zvok bo tu A zvok bo Skratka, Ko nekam danes prideš s filmom, pričakuješ, da so zvok in slika že zbite skupaj v enoten. To, čemu imamo, francoski teoretik mi šel še on reče, Ni več slike in soundtrack, a to je skupno, doživetje. Zato je, ko se pa v enem likovnem ali pa v umetnostni galeriji danes postavi projektor, se morda še vedno, še vedno mal ko starinsko pričakuje, nema slika. Ne? Ali pa še več statična slika, ampak, ko ste pa vstopali tlenotr, ste pa že šli mimo slike, ki šele skupaj povejajo film. In v bistvu poanta, in prihvaljam počas knjige, podoba misli, je ravno v tem, da se vede, ne samo, da se misel da upodabljati, ampak tudi sama podoba lahko začne misliti. To, da več jih je več. In ta aspiracija, ta ambicija, veliko na umetnosti in sploh, da se spregovori in da začne misliti z gibljivostjo, jo tako za tak poetski začetek vam povem, najdem pri Rilke, ki je, veste, leto osebni tajnik rodena in ko opisuje njegove skice, reče tako: roden je mnevo, da lahko komaj opazni urno zabeleženi gibi, ki jih dela model, ko misli, da ni opazovan. Vse bojo z moč, ki je niti ne slišimo, ker jih ponavadi ne z napeto in dejavno pozornostjo. Neizpuščajoč model z oči in prepuščajoč, kot je res, svoje hitri roki, je narisal neznansko množico, nikoli videnih, pse zamojenih kreten in izkazalo se je, da je njihova moč neznanska. Predstavljajte si torej fantazmo pesnika, ki gre ki kiparja pri delu. In ki si reče, to, kar v bistvu plasti v en tridimenzionalni kip je vseme, tako, pravi, neznanska množica vsele zamojenih kreten. In film je tle privilegiran objekt, ker se te sistematično v neznanske množice kreten v neko plastično materijo približe. Tisto, kar me danes zanima, je, zakaj je kot tak tudi, tudi ekscelenten objekt filozofski misli. Jaz bi rekel, da me tako iz tega istega razloga, ker lahko za množico kratkih stikov med fragmenti sproži, sproži misel. In, uh, če mi to dovolite malo, bi rekel, reklame za tole knjigo, za katere, mimo krati ene slovnico, nisem za vse služen, ampak je delo oblikoval, ki je rene vele, bi red, se ravno poigral z to podobo misli. Misl. Uh, vzemte najprej, da je misel subjekt Misel je neke, kar se da spraviti v besede, torej obesediti, kar se da uh, poskušati bi rekel znanstveno obdelati, torej z kognitivno znanost, ampak ali se jo da tudi upodobiti, kako torej na eni sliki za začetek nekih dni prepoznati misel. Najprej bi rekel, aha, a je to morda oblačak nad uh, glavo junakin, to pri pomoče, ki nam v obstoječ okvir nekaj To je malo premalo, to je, je, je skaj banalno. Ne? Aha, misli na to. Ampak Če pa to predstavite na nivo filma, je ta prva upodobitev misli, to je relativno banalno. Aha, kako vem, da je Ingrid Bergman strah, zato, ker v naslednjem rezu vidim recimo tisto, na kar misli in česar se boji. Zdi se torej, da lahko že samo v rezu med dvema podobama zarišemo misl. Zavišemo cerebralno operacijo. Tam, kjer postane zadeva zanimiva za filozofa, kot je žil Delos, je, ali morda lahko ta nivo upodobitve misli, ker se zdi, da samo vidimo junakinino misel, preslikamo med nas, v dvoranju. Ali lahko zaradi sosledja sličic na filmu v ena tenutka rečemo, gledalec je pomislil na to, In spet imamo prvo kot drugo stopnjo. Prva stopnja je ta detektivska, ne? gledalec nekaj vidi in pomisli, le zapazite, se je to zgodilo. Tu in tam pa prihaja do, lahko vam rečete čudeži, lahko vam rečete kratki stiki, lahko vam rečete pa udari misli v plastično materijo kot to. Preden do tega damo vtis, da vidite operacijo misli. Ne samo Ingrid Bergman je strah in mi vidimo njen, njeno, njeno, kako bi plašno misel, plašnjo misl, ne, ampak rečemo, med dvema slikama smo mi nekaj pomisli. In ta specifičnost filmskega medija, ki nas ne nekmo meče iz slike v sliko, ki je torej temeljna zaveza na mediju časa, je tisto, kar je deloza, in zdaj se počas prihajam na, na njegovo greko polje, fasciniral z, z, že zelo dobro. Leta 68, ko napiše svojo doktorsko disertacijo v uvodu, imenuje se razlikan ponovitev njegove doktorske disertacije, v uvodu reče, morda je čas, da se filozofija v ispanju novih zaveznikov v proti dogmatski misli obrne k drugim na naprimer gledališčem filmu. Torej, ne poglejmo film kot objekt, ampak poiščimo v filmu zaveznika. In brez natančen povedal, mene biste v magisterju zanimali predvsem kaj je delozova misel dala sodobni filmski teoriji, kaj, kaj se je film, s katerim pomagala s filozofskimi koncepti. V, v doktoratu, ker ta knjiga je me pa velik bolj na nek zanimala geneza tistih uh, delozovih filozofskih pojmov, ki jih celoti ali pa delno dolguje filmskemu. Se pravi, ali je možno, da se en filozof nekaj naučil godarja? Ali je možno, ne da ga občuduje, da se ne bo ali se nekaj nauči za svoj lasten medij, ki pa je misel? Ali se lahko en filozof nekaj nauči od Kubrika, ali se lahko nekaj nauči od Linča? Uh, to postopno prihajanje do filma kot zaveznika v razumevanju misli ima pri delujoču dolgo zgodovino. In vi veste, da se gledate doktorate, rabite tezo, ki jo, lahko, ki jo lahko sledite skozi čas, da imate kaj raziskati. In moja raziskava je bila, kdaj se prav ta izraz, ta pojmovna dvojica, podoba misli. L'image de la poncée, ali the image of tot v angliških prevodih, kako, kako se ta pojmovna dvojica vleče skozi delozo-filosofsk obus in kdaj ne leti na film. In tri korake vam, samo povem, bo kako, kako so nekateri pojmi, ali pa pojemovne dvojice, ali pa pojemovni problemi, ki filozof opreve spostilil življenje. Leta 62, ko je delal mislim, da star 37 let in ki je v bistvu začeneš, ni ta mladi wunderkind, ampak že kar je gimnazijski profesor, vse to, in začne pisati zavest. Leta 2060, v eni kratki imenu dravnih Ničejo, v njem najde zaveznika proti temu, če mora reči, filozofska filozofske misle. Se pravi, prvi zaveznik v pojmovanju podobe misli je znotraj filozofske. In zelo detaljna razlaga, proti čemu se lahko s pomočjo ničega bori. Zakaj prneenkrat To ni več vprašanje resnice, ampak nekaterih vrednot. In zelo detaljno ne bom zašel, pa ste Drugi zaveznik, kot da bi obnebje filozofije bilo preosko zato, da bi našel zadostne zaveznike, ga najde znotraj literature. Ga najde znotraj prusta in ga najde znotraj mečesa, kar reče, to ni več analitična, logična, deducirana misel. Ne, to je nekrateno, izsiljeno misel, kjer telo prisili misel, da greče svoj rok, kjer, kot veste, en trenutni spomin prisili misel, da začne na novo misliti čas recimo. Sledka, zaveznika išče najprej v filozofiji in ga najde v revolucionarnem ničju. Zaveznika najde kasneje iz filozofije v literaturi in zato to, kar smo počujeli. V umetnišnji galeriji je seveda verjetno najlažje pot do filma kot četrtega, je Francis Bacon. Najbolj razumljiv, najmanj mi treba govoriti pred vami. V čem je šarem Francis Učen V čem Bacon v svojem opusu pokaže, da mu prvič znotraj enega frejma ni več dovolj, bi rekel, zgolj abstraktno ali zgolj ilustrativno, ampak pride do teh figur, v katerih je hratil pisanih več časov, ampak tudi to ni dasne. Triptih je klasična forma Francisa Bacona, kjer med tremi slikami spravljenimi skupaj prihaja do interakciji. Še več, Včasih se je med dvema ne? v tih utapi resnice. In uh, Pojem, ki ga najde pri priprekno in ki ga fascinira in ki ga vleče naprej. Ne? Delos je leta 80 napisal obejkno knjigo Logika senzacije. Eno od pojmov, ki se tam spolz pa naprej ponavlja, je Moving Sequences. Ali v je še lepške ta dvojna beseda igra Sekens movants, ki so gibljive, ampak hkrati so tudi emovants, so tudi ganljive sekvencije. Se Kaj pomeni? Pomeni, da v iskanju pri pomočku za razumevanje misli greš od filozofskega pojma prek literarne besede in prideš do uh, slikarske podobe. Ampak ta podoba je že sekvenca. Še več, ta sekvenca se že giblje. kolikor se med tremi, recimo platni enega triptiha nekje smeli. Uh, ključno srečanje uh, ne osebno, ampak bi rekel, avtorsko zadeleza, da preskoči na področje filma je Jean-Luc Godard. Tako da danes, če bi bilo veliko časa, bi najprej moral en velik omaš izreči godarju, zato ker že leta 68 se pravi tudi takrat ko napiše, poskušajmo si s filmom pomagati, da bomo lažje misel in filozofijo, v enem intervju reče, Godard je prvi, ki je upeljal misel v film. Pravi, to je človek, ki bi lahko Spinozo in Kanta posnel po filozofsko, ne da bi bilo bi očasno in sprotno, ki bi v filmu govoril z, nji, z njihovim jezikom, ki bi njihov jezik pravalil filmski. jezik. Ampak to je, ko bi rekel, pomežik 68. To še ni resna debata dveh avtorjev. Do te debate, intelektualne debate, pride leta 76, ko mu uh, kaj visi nema uh, francoski mesečnik, zastavi vprašanja v zvezi z uh, Godarjevo serijo 6x2, televizijsko serijo v več epizodah in takrat se zgodi nekaj, kar je danes gledano z današnjo perspektive za nazaj fascinantno, da imate praktično vso materija, delozovih dveh knjig posvečenih filmov, zgoščenih v en intervju. V tem intervjuju pove od tega, kako je odničaja naprej iskol zaveznike, kako je v Bergsonovi filozofiji prišel do pojma podobe gibanja, ki je način, da mislimo v obojeh krati podobo gibanje in v krati in kjer izreče Teorijo o filmov, ki boste pa našli na koncu njegove druge knjige o filmu, ne bom preveč o teh podatkov metil, da sem izgubil, ampak dve knjige v ter dan sem menil, sta podoba gibanja iz leta 1983, In podoba čas iz leta 85. To sta dve funda, fundamentalni knjigi o filmu druge polovice 20. stoletja izpod Peresa, filozofa, ki na svoji tej poti iskanja zaveznikov proti dogmatski misli pride do tega, da je film zaveznik. Uh, stopnje približovanja Godarju, 68 torej, je ta pomežik, 76 je ta, ga rekel, velik intervju, v katerem je vse povedano, in leta 85 je zid podobe čase. No, zdaj, to mi ta ukvarjanje z uh, Godarjo, mi omogoča, da skočim direkt do Deleuze in pridemo do prvega odlomka, ki bom ga danes rad pokazal. Uh, vi ste različne tipe tudi da je treba film ločvati Na, recimo na dvori, pa je, je dokumentaren, pa je aktiven, ali pa imate pred bonicerjev, so tisti filmeri, ki verjame v ravenost in jo hočejo simbol čim bolj so tisti filmeri, ki verjame v podobo in jo zdaj tudi čim bolj fantazirajo. Pridelo za penno zanimivo, bi rekel, lučnico modernega filma, ker pravi, so tisti, ki izplatne kričijo, režiserijo, metaforično kričijo, dajte mi telo, dajte mi telo, in so tisti, ki izplatne kričijo, dajte mi misel. In da bi, na nek ničin pojasno reče, dajte mi telo, najdete prigodavljanje, ker kar misel, ker kar, kar naenkrat telo ne vidi več kot oviro na potih misli, kot tisto česar se je treba znebiti, da bi nas bi rekel poneslo, ne v platonsko nebo ide, je misel tista, ki, le pa če preskočim po Prustovsko, sili človeka, da je telo tista, ki sili človeka, da pomisli nekaj novega, nekaj neizkušenega, nekaj morda celo nevidenega. Ampak to je Gudar. Se pravi, za egodar človek, ki reče, dajte mi telo, dajte mojim podobam meso." Pravi, obstajajo pa avtori, kot je recimo Kubrick, ki pa rečeva, dajte mi miso. Naredite tako, da bo v, telo filmskih, da bo v telesu mojih filmskih podob, Videti niso, prvo beseda. Uporabijo na trenutko moment izraz, ki ga priklejo, najdete tudi dati videti nevidno. In temu rečem definicijo umetnosti. Umetnost je dati videti nevidno, nesluteno, kakorkoli hočete reči. Ampak sublimnost umetnosti je v tem, da nekaj, kar ni vidno, da vidimo. Misli je to, misli ne vidite. Vidite dejanja misli, vidite posledice misli, da vidite po misli. Ali lahko umetnost upodobi misli. Če me zdaj vprašate pro Kubricku, ali kje je to zgoščeno do, do, do maksimuma, seveda izka, se lahko se igramo, ko rečemo aha, leta 68, ko reče Delos misel išče nove zaveznike in jih najde v filmu. Tega istega leta 68, kot to reče v uvodu svojega doktorata, Kubrick poslame odisejo 2001. Če bi imeli čas, bi vam pokazal cel trip, ki se mu reče beyond infinity, Ampak bomo začeli na točki, na kateri tudi ta popotnik skozi čas se znajde v neki kapsuli, v nekem prostoru, ki ga zelo težko, bi definirati. Poznavalci bi rekel, koliko nametnosti bojo bo našel različne arhitekture, oziroma te stile, različne slike. Tisto, kar mene zanima, če mi sledite, prosim, samo eni stvari, sledite temu, kako se običajen, najbolj klasičen, banalen filmski postopek, to je plan kontra plan, kjer se pogovarjam z vami, kamera pokaže mene, mene in vas, mene in vas. In tisti, ki to gleda platno si reče, aha, ta dva sta v istem prostoru, ta dva sta v istem času, ta dva se pogovarjate. Zapravo, plan kontra plan ne, je najbolj enostaven filmski način involveranja gledalca v naracijo, v zgodbo, v... v bi rekel. To nas nategne, v bistvu. Plan kontra plan nas nategne. In poskušajte se zdaj za hip samo pogledati, Postavite v oči tega popotnika, ki je prišel skozi prostor in čez hkrati v to neko kapsulo. in smo hip z njegovimi očmi in potem nekaj vidimo. Njegov problem ali pa fantastičnost je, da je hkrati eno in drugo, da je tisti, ki gleda in da je tisti, ki vidi. Prije tudi, da enega kratkega stika, kjer tam, kjer pričakuješ, da boš videl objekt gledanja, zagledaš spet samega sebe. Ampak lepo, lepota tega prizora je, da smo v sicer v istem prostoru, ampak če se nam to je totalno razpragmentirano. In na nek način poskušate po te osi pogleda skakati skupaj s protagonistom, pa boste videli, da se vam začenjajo postavljati vprašanja, ki so pa na bi rekel, cerebralnih operacij. A vas lahko zdaj, prosim, da poskusite iz te pauze, pa če lahko lučem vas. To torej, za, je torej, zaključek filmov iz 2001, iz 2008, 2009. S preskoki na posameznih oseb pogledih. Smo se znotraj istega prostora znajdevali vsakeč v drugom času. Z istim protagonistom v različnih starostnih obdobjih. Lekcija modernega filma je o tem, da se da dovesedno razpočeti čas. Ko enkrat se dotaknete časovnega medija, vam začenja razpada tudi klasične prostorske povezane. En res, če se vrnemo iz res fontane v platno, ima neposredne konsekvence tudi za časovno strukturo prostora, v katerom je to platno razpeto. Ker kar naenkrat vprašanje ne samo sprede, zadnje, ampak tudi prej in potem. Tisto, kar me zanima, je ali lahko v tem pre spraševanju medija, ki neposredno vpliva na to, da se skozi to transformiraš tudi sam videc, ali lahko v tem se znamo neko držo moderni. In zato o vinke, ki ga naredim, je en manj tekst iz leta 19 ki je Foucault tekst z kaj Kajere svetljenstva, v katerem, v štirih potezah, in to je ta reku, pedagoški del mojega današnjega nastopa, ki je v vsak iznova povem, se izjemno zgrščeno, on se namreč, to je tekst za leta 84, ob dvestoletjenci Kantovega teksta je svetljenstva, se vpraša Foucault Ali je tradicija razsvetljenstva danes možna in učenje? In reče, vidim jo v drži moderne, v drži, ki jo ne zanima, kaj je pred njo, kaj je predmoderno in kaj je morda po nje, kaj je postmoderno, ampak kako se ta drža obnaša proti nečemu, kar je imenuje protimoderno. Ali lahko v drži moderne prepoznamo nekatere kriterije, ki namlajšajo definiranje velikih artistov 20. stoletja. Jaz trdem da ja in ti štiri kriteriji so vredni omembe. Gre pa tako. Če ga rabite v slovenščini, ga imate v enem zborniku, ki je šel pri sazoju v leta 87, kaj je razsvetljenstvo, ki je izverni kantov tekst in potem še ta Foucault. Vam prav tako, prva, Prvi kriterij, prva distinktivna poteza države moderne je zavesto o diskontinuiteti časa. Z zato izkajam iz tega odlom, ko je zdaj. Je zavesto o časa. Ampak ni dovolj, da rečemo, ja, čas je fragmentaren, čas je fraktalen. priznamo to. Ne. Bistveno je, da do tega zavzamemo določeno držo. Ampak, zdaj pa druga poteza, ta drža ta entitud, ne glorificira, bežnosti časa ali pa razpočenosti časa, kot nečestno svetega, ampak jo transformira. S tem, ko pravi Foucault, ko si obupano prizadeva, da bi se jo zamišljala drugače. In v zamišljanju, v imaginaciji, je noter opisana to doba, je noter imago. Imaste torej ena. Ja, vem, da čas ni enoten, do tega z vzaljem Dva, Kako? tako da jo poskušam zamisliti in si ga in ga upodobiti. Imaginacija je tisto, kar stakne zamišljanje kot jo in upodabljanje kot rečemo, je temu likovno gesto. Ampak ti dve potezi ste še, ki manjkata. Ta transformacija medija, s katerim. Uporabljaš minljivo sedanjost, ni brez učinka na samega nasilca. Biti modern, pravi Fuko, pomeni vzeti sebe kot predmet kompleksne in težavne izdelave. Lekcija moderne je, da proces produkcije nečeša, šele naredi producenta in ne da šele tvorjenje podob naredi vidika in da je videc esencialni del procesa vida. Vse to troje ni dovolj, pravi Foucault, če tega ne premestimo na neki korano reče Lot-Holjev, drugi kraj, drugi teren in ta je teren umetnosti. Vse tri poteze premesti na pole umetnosti in vne to svojo definicijo moderne Ta ironična heroizacija sedanjosti ta preoblikovalna igra svobode z resnico, ta asketska izdelava v sebe, vse to se lahko producirale na drugem, drugačnem mestu, ki ga imenujem umetnost. In zdaj pravi, če učim spoštovanje dediščine razsvetljenstva, je pravi ne v glorifikaciji tega, ampak v nenehnem oživljenju te drže. In ta drža je kritika zgodovinske dobe. Spoj med teorijo umetnosti in med angažmajem umetnosti blazno zanimiv koristen, zato ker ga ne uperi zgolj samo, še kako tudi kritično rod ampak vedno znova tudi vlasten me. In torej, držav moderni pomeni ne risati po platni, ampak zarezati po platni, ne stikati lepe slike v vesolsko potovanje, ampak spojiti v en prostor različne čase. In s tem zamajati, sam bi rekel medij, Pre sem rekel, da vam v 15-minutni trip, ki prepele do tega, se imenuje Beyond Infinity in to bi sedno rekel, ma ste do te mere abstraktne slike, ki jih v klasičnem celovečernem filmu nikoli ne morete videti. Zakaj je hrabo te kjubrikove? Zato, ker jih vidim kot inspiracijo za Davida Linča, ker vidim, v tem, kar vam zdaj v nadaljevanju pokazal, na tanko iste probleme 20, 30, 35 let pozneje. Kaj se zgodi, ko v nek prostor, in to je, sem na začetku rekel, obsesija, kako vstopiti sliko? Kako, ne v tisto črno zaveso priznat dvodimenzinalnost, pa ampak vstopiti noti? Torej, vstopiti v prostor in za povrh, če ste bili pozorni na zvok, ste bili, kako precizno je ta ambijent ozvočen. Kaj se zgodi, ko telo vstopi v prostor, ki je za povrh še slišen prostor? Si upam reči, da je to temeljna linčeva fantazma kot režiserja, tista, ki ga je potisala iz gesta slikarja v kariero režiserja. On sam sebi do oskrb najraje reče: ne director, ampak soundman. In ko nam reče, soundman, vidite telo človeka v prostoru, ki je zavezano z vočni razsežnosti. Bodi si, da jo krejera, tako kot je to zdaj naredil v te pariški razstavi, instalacij, bodi si, da je preprosto dovzeten za zvoke in pusti, da mu zvoki šelev skonstruirajo tretjo dimenzijo. Zato ni neključen, vam no priporočam, tako kot Foucault tekstni da se francoski teoretik Chion zelo intenzivno ravno s temo dvema opusem okvarja. Kubrickom in Linčevim, ker sta dva s posluhom, če bi bila kot kar. To sta dva človeka, ki sta oba v filem ustopila preklikovne resežnosti. Kubrick je bil zelo dober fotograf, Linč je bil študent srikarstva, ampak Tisto, kar jih naredi za filmare, kar jih naredi za mojstra avdiovizualnega, je, da se zavedate, kakšen veliko vpliv ima na percepcijo slike in tudi na to, kar vam zanima, na cerebralne operacije, zvočna razsežnost. Če mi torej verjamete, da je to drža moderne, to je zdaj zelo samo klično rečem, da tiste, ki smo v zadnjih 20 let linča skozi kino gledali, Se nam je zdi oh, Blue Velvet, uh, Wild Dead Heart, kakšen postmodern avtor, kako to vse fino zbrikolera. Meni se z neko perspektivo za nazaj se mi zdi, da gre za, za, da gre za nekoga, ki sprevrača medijo, v katerem dela. Ampak to je tako radikalno, da to ni stvar plastenja. Ampak reče, ej, pokažem ti, kako prostor ni nekaj gotovega, ampak lahko med dvema stenama zginiš noter. Pokažem ti, kako audio plast vpliva na percepcijo, 3D prostora. Vse to je, uh, se mi zdi, je upisano v njega. Moje privilegiran objekt je letošnja na fakt sta uh, Lost Highway, izgubljena avtocesta in My Holland's Ride. Prčeno, prhaja, kot veste, ta Inland Empire, katero, rekel, je slu te dve gre v to isto smer. Zelo hermetičnih, pa hkrati blazno vprašljivih filmov. Vprašljivih smislu, da te sprašujo, ej, ali je čas res samo A, B, C, ali je prostor res samo kloris, nari, stranski te te je zelo radikalne vprašanje. Kar bi vas sred, predvsem bi rekel, ten mlajši del med vavi, mal bi rekel, navdušil za Linče par poščkov iz njegove biografije, in to je, bi rekel, ta profesorski del, ki se mi zelo zanimijo, zato, ker je pri filmarih imate zelo različne načine, kako legendirajo svoje lastni preteklosti. Linčevo legendiranje gre pobližno tako. Ne? rojen v mejhnem 30 tisoč poobjevalcev v kraju v Montani, leta 1946, oče raziskovalci na ministrstvu za kmetijstvo, posebej specializiran za bolezni, dreves in insekte in zame ga reče, če bi ga strgal z vrvi, bi šel v gost in se ne bi nikoli zvrnil. Po drugi strani pa mama gospodina iz Bruklina, ki pa poučuje v tej Montani jezik, angleščino ter je na domu. Ko mali David, pravda, ko veliki David fantazira o malem Davidu, si reče, Mam človeka nature in mam žensko kulture. In, kaj to dvojska pleta, kaj bi, jaz sem da. V resnici pa se vede, zanga ta filiacija na mamo in na urbano in na, na kulturo, gre še eno generacijo nazaj, ker on, ko gre babici, ne gre na podeželje, ampak gre v Brukliu. zanga je torej, izkušna fanta iz 30 tis. glavega mesteca, ki pride. v Center New Yorka, je Green Babici in boste videli njegove filme zgodbe abeceda, babica. Zelo, zelo fajn je brekel si v poziciji, ko nekatere stvari iz vlastne biografije za nazaj šele sestaviš. In ta njegove sestavljanje nature in kulture prepelja do točke, v kateri sem preomenil, da po velik teh selitvah in po ne velikem interesu za šolo, ga začne intrigerati štoljski karstvo. Človekom, katerega ime vidite na večini njegovih špit, to je Jack Fisk, ker je scenograf v večini njegovih filmov, Se odloči, da boste prej grešili za rešitev še malo potovali v Evropi, da bi videla, kako izgleda, kako na kako izgleda ta pa ta v Parizu. In, če se spomnite, da ste enkrat ljubljeni, kako je James Jones pomotoma stopil v Ljubljani z vlaka. Po moj, če kdo hoče, sami tem, da je tu da je ki je pomotoma zašel, bi lahko našel. Zato bajem bilo tako, da ste prišla v, v Evropo, najprej v Salzburg, potem ste šla v Pariz ste pa po Parizu žregala ali bo po, po Fiskovo, da boste šla v Portugalsko, ali po Ličovo, da boste šla v in Potem ste šla iz Pariza z vlakom v Atene. ker povedam, da ste šlače pa da boste še uh, Njena velika ambicija, biti tri, uh, tri leta po Evropi in živo videti, kaj pomeni evropsko slikarstvo 20. stoletja, se je po par mesecih končala, šla nazaj in študirala na Pensilvanijski akademiji Fine Arts. In tukaj začne s katero sem danes začel, torej hej, slikarstvo mene zadovoljuje več. Da bi komu od vas podbudil ambicijo da se da, bi rekel slikarja hitro prejede do filmarja, vam samo ne znam, kako je šla njegova grejena. Leta 61-60 posnam je prvi enominutni film, ki se mu reče Six Figures, ki ni, uh, za katerega ga ne zadovolji, ampak ima relativno abstraktne posnetke, projecera na 3D, je že instalacija, že njego prvi film, je, prostorska instalacija, razpne en tak, bi rekel, objekt, bel, ki malo spominja na, na glave in na roke in na to projeciera abstraktne podobe. Zdaj, česar pride že v samem procesu projekcije do deformacij, slike, nakupna, to ne ječe platno, ampak je že triljene. S se nam raspirata ta tretja dimizija? To je prvi film leta 67, drugi film, eno minut, drugi film, traje že, je ABCD, 4 minute in zdaj je to 8, Tretji film traje že 34 minut in je Babica. Ampak to so vse ni nič vmes, ni 100 drugih malih filmučkov, tako gre, tak, tak, tak. Z Babico že dobiš štipendijo American Film Institute, ki v tistem času na, na, na Beverly Hillsu uh, odpira neko novo dependance, ki se reče Advanced Film Studies, gre te štodirati leta 1970. In potem v drugem letniku, Se, ne bi rekel, se, se dogovori, da bo posnel v petih mesecih 21-minutni film. V resnici ga snema pet let in traja na koncu 42 minut, in pride v reserve. je, prepoznate in linč je karijera. Ampak hočem reči, tisto, kar sem prej iz njegove knjige citiral, se pravi, niso me več zadovolile navadne slike. Hoče sem vstopiti v prostor, hoče sem jih slišati, zato sem se lotil. Animiranih podob, gre do 10 minut, tako, 1 minuta, 4 minute, 34 minut, in res je vse To je pot. Naprej, bomo kar nekaj preskočili, bomo v bistvu šli na, na dva privilegirana objekta, mode, današnje analize, to sta za firma Lost Huawei in Marihuana Jr. In to bo v roku desetih minut strengeto, da na ta predavanje pa sem lahko še kaj pogovori. Uh, Osnovni datonski orijenteri Lost Highway iz leta 1997, Malho Drive iz leta 2001. Še predovstopitev filme uh, opaste par podobnosti, tudi, če jih ne poznate. Oba ima sta na cesto. Oba, tako kot s tem stripom, na kateri smo prišli tisto časovno kapsulo, sta oba zelo močno zavezana pot. Prvo recimo zdaj, bomo videli, uvod v, v, v Lost Highway je ta perspektivično zgubljanje bi rekel, uh, Po, po avtocesti. Jaz si upam reči, obstajajo romani reke, ne? potem obstajajo tudi filmi Putine in Linčevi filmi so par excellence Putine. Bodi si, da je to Wild of Heart, bodi si, da sta ta dva filma, bodi si, da je ta, ta sloven film Strategic Story, ki je ena sama pot skozi Združene države. Vedno gre za to, ravno da vstopamo v neke prostor. Ampak to je še ena ta zunanja, banalna razsežnost. Tako zatem ko začnemo malo gledati, pridemo bo do efekta, ki ga je zelo dobro francoski teoretik, kjer je živ sopiso, da odsotnost jasnih prostorskih povezav zahteva, najprej, odsotnost jasnih prostorskih povezav premeša časovno sosledje in zaradi tega zahteva večjo mentalno angažerano gledalca. Vi preprosto, in če smo tle leper linčen, preper da smo v istem prostoru in da smo samo po osi pogledali času in prespokljali. Se lahko zdaj gremo v tem odlomku, ki ga bomo videli, igro in ugotavljamo ali lahko na osnovi tega, kar smo videli, tvegamo in narišamo tlor iz kateri se zdaj odgledali. Stvnem pričem, da ne, oziroma, da eksperiment bi eksperiment dal pet, deset, 20 različnih viden istega prostora, zato kar se zgubljamo. Zgubljamo se, ker prostor ni uverižen v posledično, ampak se zna zgoditi, da iz ene teme na koncu hodnika kar zgineš. Ali povratno, da iz ene teme na koncu kot nekrat se pojaviš v sliki. Kot da bi prostor imel tudi svojo, ne samo backstage, ampak svojo krpno stran. Ali pa še ono ljuba metafora je ta Moebiusov ga trku. Kot da bi lahko šli po enem prostoru, se zasukali in se znajdili na njegovi drugi strani, ne da bi čist dobro vedeli, kdaj se nam je to zgodilo. Ta, ta metafora Moebiusov ga traku, kot poti skozi razveriženje linčejo prostora, smo zelo čekaj. In potem pa pridete do tretje temeljne, bi rekel, stične točke med tema delima filmoma, ki ko šareš po prostoru in ko zamajaš čas, ti temeljno zamajajo tudi identitete enako v tvojem filmu. In oba filma, ki jo danes bomo sta v bistvu sta, sta filma o zagateh z identitetom. Enkrat o, dobesedno o dvojniku, ki se to, imaste, Zdaj, danes bomo videli tega saksofonista v prostoru, ki je ravno, v katerega ni dostopa, to je zaporska, zapor, zaporska uh, celica, prijede transformacije, kjer namesto njegova, namesto njega se na njegovo mesto znajde nekdo drug na mehanik, in sledimo drugo polovico filma. Menjava identitet v prostoru, ki ni več uverižen, v času, ki ni več premečrten, so linčeva zagata. Lepote drugega filma, Malho and Drive je, pa da ni več dveh epizod filma, kjer enega ga spremljamo, pa se zamena, pa pride drug, pa nam čisto jasno, kdaj ste se stakljeni. Lepota drugega je, da se menjava identiteto v paralelno med dvemi ženskimi figurama, kar hkrati. Vidimo, kako prahajajo. Zakaj? Što kar je ena mneseč, Ker se ena, kar je ena v film, v nesreči, po nesreči, dobesedno, po nesreči, v kateri je spomin, in zdaj druga možnost, ta ambiciozna punca, ki pride delati mini poskus karijeri v Hollywoodu uh, ima možnosti pomagati rekonstruirati eno identiteto. In to to, o sem prej govoril. Rekonstruirati identiteto nekoga drugega ni brez konsekvenc, tudi za tistega, ki to počne, še več teh pride do glasno krhkih meja med dvema identiteti. Naj bo to uh, za uvod v prvi odlong, ki je ustop v Lost Highway. Bi uh, jim sprosil, kar za to odlong? Uh, pa bom potem malo dokumentiral. Jaz bi, glede na to, da je bila vljubljana ta velika komparativna analiza, ki obri Kalinčev mora se povedati, da je to za en seminar, ne, za eno predavanje in bom danes res nekaj... Me tem, ki se v lečin pošeljijo, lahko leče, se mi zdi, da bi mnogi te kadrove, z tej sekvencij bi lahko dobesedili kot slike veselj v galeriji. Njihova likovna dovršenost je perfektena. Prav s to mrkovnosti, to rognosti, ki ni stvar Slave kvalitete, tega, ampak je to vseeno hodeno tako. Ampak tisto, kar me bolj zanima, je to, če mor bi recimo rekel, misterij prostora. V tem prostoru je možno med dvema ploskima stenama unesti dimenzijo, samo, tretjo dimenzijo, samo z vstopom telesa. Tam, ker smo prepričani, da čisto ploske dve steni, pride ona prostor se nam na nek način razpre. Drugič, men svetlo svetlimi deli prostora in tam, spet en korak, dobesedno spne, na vides, ne Še bolj zanimivo postane, ko persona, ko figura ponikne v barvni zaplati. Ste videli s prizori, recimo, kako ga iz kluba, kjer igra saxofon, preselimo domov. Dobesedno do s tem, da razostrimo človeški obraz v zaplato na steni. V tem istem prostoru je možno, da se tridimenzionalno telo s prestopom in hodnik reducera zgolj na sencu. Ta uh, kompleksnost prostora tukaj, in to mislim, da bo temeljna razlika glede na druga sekvenco, ki sem, na drugi sklop, ki sem ga je vendarle še vedno primarno likovno. Je zavezana s slikovnim razvežnostim podobom. Slika je ta, ki nam v kombinaciji telesa in prostora zastavlja vprašanje, ej, A je minila noč vmes, a je on zgolj ljubosumni suprok, ki sumi, da ga žena vara med tem, ko hodi ponoči v klub igrati, ali je še kaj druge tukaj. Tam, kjer ta film začne pripovedovati svojo zgodbo, je z udorom filmskega medija na kvadrat ali pa če bolj na rečem, način video medija v film. Tista motnja, ki nekoliko igro, dvomo, somničen, naredi za recimo detektivko, je Tale video kaseta v rumenem, v vojnici. Če bi zelo poenostavil interpretacijo tega Lynčova filma, bi za rekel, da imamo znotraj filma opravka z dvema tujkoma ali tujkama, ki na nek način razkrivata naravo tega medija. Oba sta pa to besedno materializirana, utelešena. Miselni procesi glavnega junaka. Poznate film, tisti, ki ne, ne povem, da to, kar smo videli na začetku, se nam znova zgodi na koncu, samo da ta isti junak ni več tisti, ki sliši od znotraj. Da mu nekdo reče: Dikla je ampak je prišel od zunaj po in pozval na reko: Dikla Imamo torej junaka, ki je hkrati zunaj in znotraj, ki je hkrati tisti, ki posluša in tisti, ki govori, ki se je evidentno znašel v neki časovni zanki, v kateri so možni vsako vrstni mysteriji. Film nas kot gledalce v zanko in nas pripelje na isto mesto, v katerem smo vstopili, samo da nas pripelje Ampak tisto, kar, kar zares preganja glavnega junaka, je ta, recimo jih, ljubosumnost in dvom. Ampak ljubosumje je materializirano v prizorih zalezovanja. za katere, če se strine del ne, jih lahko v naraciji filma pripišemo tudi temu, da je on ta ki snema in s tem daje svoje sotrogi vede, ej, vem, kaj biče našli. da bi videli, kaj pomeni kakšno vprašanje postavlja udar enega medija v drug medij. Ampak še, če bi še naprej v filmu bi prišli do človeka, tazga malo srhljivega, ki mu je v filmu na špici imel Mister Men. Ko se glavnemu junaku pojavi, ki še dvom, kakšna naslutnja se on pojavi v sliki. Imamo torej v sliki objekt, ki materializira dvome in imamo figuro, ki personificira te iste dvome. Ampak, če pa pogledate od zoni, sta pa to to besedno fila, pa video fila in režiser. Kajti Mr. Imen je oznaka za Davida Linča. David Linč se tu in tam podpisuje na svojem sajtu, recimo hrkot Mr. Imen. Ni vam treba poznati vseh teh zonalnih okolišnji, da bi razumeli, kako avtorja v svojem lastnem mediju matra dvoje. Kaj lahko dosežem z njim? kako ga lahko znotraj izpodijem in kje je moje mesto v tem. Se spomljate, hečko se bi kdajal in tam moral pršetiti, bi rekel, s prehodec, ko spadil, bi rekel, ej, ja sem ta, ki to delo. Limp se vpise z figuro, ki reče Mister Men. V resnici nam pa v bistvu, se mi zdi, s tema dvema posebama v filmsko strukturo, da vedeti, ja, jaz sem ta, ki vnašam skrivnost, ki vnašam misl s tem, ko režem sliki. Uh, Ne bom velik, bi, bi rekel, na psifoanalizo zadevo spolego, pa vendar bi rad, da poskušate to video kaseto. razumeti, kot, kot bi Žižek rekel, tisti presežek, ki je še vedno vsebovano realnost, če tudi jo močno najeda in moti s tem ko koštrlizne. Ta kaseta je to. Ta kaseta je realen objekt, posnet, dan poverto dan tam. Ampak je tisti presežek, zaradi, če, zaradi katerega se vsa razmera v realnosti temeljno spomenijo. Ne, nekaj je vse drugače. Ona je morda še malo jevna, pa reči, it must be from the relay, uh, real estate engine. I don't think so. In z vsako novo pojavnostjo, tri, tri noči zapored, se nekaj zgodi, vsako jutro je nova kaseta, sveta in zgodba se postaje vedno bolj krvava, brutalna, kako hočeš. Ampak, što z tega je, misteri ste David Lynch? vam meče nov ten dicem, da je treba, da dam vam novo sliko, da boste nekaj novega, kot Ampak, kar se povresni z glavnjima enakoma dogaja, ko jo gledamo, se skupimo se. Ne vemo več, kdaj sta zaspala in se zjutraj zbudila, kdaj je ona zaspala in jo odnesla v sanje, kdaj je on šel tamo, pa je prišel v nekje drugi. ker naenkrat se nam zgodi, kot ta prva bi rekel, kjubrikovem prizorje, da se nam je kristalna čaša, koza, časa razbila na, na kočki. In ti kočki se sestavljajo popolnoma arbitrarno, tako kot to hoče, director, sound man, misteri man. Zakaj, vsem ta citat vam da imamo pravka s presežkom, ki je še vedno osebovano v realnosti, če tudi močno najede, modi s tem, ki štredi z nje, ker je to zame definicija vidnega realnega. pa še nekaj, če mogu lahko rekeni, slišno realno, in slišno realno udari v iz realnosti v odlomku iz Marholland Drive, ki ga vam zdaj pokazal, kjer bomo prosili za par minut za to, da naštimo kolego, ampak rad bi vam tam pokazali, da to pa ni več preseže, ki strvi, ki jo najeda, ne, ampak je popolnoma avtonomiziran. Popolnoma je, reklam, lahko se je od telesa, lahko je zakrožil za prostor, po prostoru in zaradi tega ustvarja, ste videli v obeh pa ali v slušalkah, ko hočete, zelo fizične efekte. Tako da, če sem začel Za Kubrikovim odlomkom in v njem ene vrste posvetilo tej gesti moderne, kjer se nam čas izbijajo v en prostor. Bi bilo da ta zadnji prezor, s katerim uporjati končal, ki se dogaja v klubu Silencio, v filmu Malholland Drive, vidite kot moje najlepše linčevo posvetilo temu, s katerim medijem ima Kaj Kaj resnici pomeni, da vi v en prostor daste telesa, in jih ozvočite zvoki, ki niso njihovih ki prhajajo nekaj drugi. In kakšne efekte, fizične efekte, to lahko povzroča pri gledavčih odvaranih. Tako da, a veste, v marsikraterem avtorskem obusu ima omaž film. Jaz bi rad, da tale silencijo kljub razumete kot linčo omaž filmskem momentu. In potem sem še par zaključnih komentarj. ne vidim Oh. na nekaj način, s tem bi sklajeno to današnje, je rekel, da ja sprem razumom točno kot ki so se v bistvu rodili kot se je marska kjer so telesa zginjevala, bi rekel, v divu, se je, bi rekel, v 20. stoletju razpilo izjemno subtilno in doskrat, bi rekel, sublimno kombinacijo takih izginevajočih teles in oglašajočih, se bi rekel, zvoko in glasov, da bi tu in tam takrat, da je film res velik, proizveril v gledalcu podobno kot tukaj glas. Da se v bistvu misel iz te plastične materije izvije na nek način kar sama za vidi. Ampak, kot tle linč zelo direktno reče, takrat pridete do ključa. Medija zaradi Česar je neslednji kader, tukaj identičen k Kubrickom iz leta 68. Vstopi s tem ključem v črno škatlo. Tako kot tisti vstopi v črno monolit in dajo tisti, Razumem kako čas funkcionira, razumem kako se prostor sestavlja. Ta lekcija filma so vse preko skromna, ne? je zelo megalomanska, ampak si morda ravno zaradi tega upa reči, da je umetnost 20. stoletja. Hvala. zelo se da ste prišli. Če je kaj usodnega od izvolite. Zdaj, da pa na zvočnost, da je je v Hvala, da, da ste dneska, da v ste da bo se reče, vprašanj, kolega vede, se o tem znal <guljata> Tukaj sem malo Šijon ovčenic. je rekel, da v bistvu film nikoli ne ni bi nemi, da bi ne? da, da ni slišal vsega, kar se mu je nevaril. Zakaj, ker mu tehnologija to ni dopuščala? Da je pa v resnici bil poln zvokov, poln glasbe, še več poln zvočnih objektov. Zvokov zato, ker so bili tako kot danes lebi rekel. Ne? So bili v, v dvorani, glasbe je veste, je bila od, pija, od pijanista do celega orkestra v Lukni. In tis, pa se vede iznajde njemi filem, je, da je do slišati tudi sliko. Ne? Zdaj spet kaj? Lahko da slišati izrečene besede? To je narejš da jih napišeš v mednapisih. Ne? Lahko pa pokažeš z dvema kadrima, aha, radijski sprejemnik, pari plešajo, torej slišimo mozg. Se pravi, se je pomagal, tako da je ta da reku, izgubljena skrivnost nemega filma, o kateri so govorili potem, kaj enkrat zvuk prišel, ni nemost, ne. ampak je dejansko samo ta tehnična nesposobnost, da sliša tisto, kar je slika dala slišati. Zaradi tega, ne, ravno zaradi tega, Uh, lahko govorimo spole, o vrsti premen v samem bi rekel, filmu kot mediju. Recimo, da je bilo treba začeti pisati scenarije, ker prej se, se lahko bi rekel, ni bilo treba tako precizno izgovorjenih besed govoriti. Zato ker smo jih napisali med mednapise. Je bilo treba pisati precizne snemalne knjige. Zato ker je uh, režiser ni mogel zdaj več kot prej kričati za roba kadra in narediti to pogled, ta, ampak je bilo treba nič način se to naučiti. In sve lep, zaradi tega se pojavi zvočni trak. In skratka, mase enih estetskih, tehnoloških in produkcijskih konsekvencij. Ampak v resnici pa film, bi rekel, govori od svega začetka. Je, to, tudi, recimo, to, ko smo analizirali malo slovenskega filma, ima ste, začetni titli so bili recimo v kraljestvu z letoroga. Ne? Čeprav je ta film nemi, iz, vsakega, iz vsake podobe do ni glas, ne vem, sveta si zemlja slovenska, se pač tam rekel. Ampak ta, poče Z drugimi metodami se sedaj vedeti, da je, da je slika zgovorna. Zdaj, če vprašamo o sodobnosti, recimo, če je to, kar ste rekli, oziroma komunističen, druga zgodba, kako je pa sodobnost, kako se sodobnost sooča ja. z oziroma ja. s časovnostjo, oziroma kaj se ne, kaj sledi, kaj imamo zdaj. Jaz ne vem, če je izlikvano umetnost, to primerljivo, ampak film je na nek način po mojo tega, da je blazna industrija in da se v bistvu, da ta hipna refleksija filma je največkrat kritiško, publicistiška. Jaz ma na res tisto, pa to izgleda, da je filozofija ali pa filmska z kateri je malik tista Hegelovska sova, ki mora, ko je že dan kolegu pride pridati zvečer pa pogledati, kaj se dogaja. In se mi zdi, ta, to, kako film govori o svojem času ali pa to, kako film se na nek način, bi rekel, tako je film, umetno svojega časa, se vidi zanazaj. Lahko da se to hiter spodbija, ta teza, da je Linč modernističen avtor, ki je velik indicijo, da je kaj družen, ampak meni je zanimalo vzeti ga v eni časa in pogledati, ali lahko v njegovem filmu ali pa v teh kadrih smo jo videli, govorimo kot o enem, rekom Bejkonovi sliki, ali lahko ne govorimo kot o eni gesti enega uh, Becketa v teatru, ali lahko govorimo na ta način o neki radikalnem obračunu z lastno z Zdaj, od današnjega, jaz praviti spovem, da kot uno, profesor v, v slojno koščevem stolpu, rednega stika z redno aktualno produkcijo, v bistvu, zgubljam, jo zgubljam. In se kar naupam, bi rekel, komentirati rednega kinematografskega sporeda. Ampak mi ne rekel bolj, a veste, kot v, kot v literaturi, bereš pisce, k, ne bereš si po šrek, bereš tisto, kjer veš, da ti ima kaj zapoveden. In se mi rekel, bolj zanima ta vertikalna, bi rekel, ukvarjena s filmom, z avtori. In tukaj pa sve, da zelo zanima, kaj se je med odisejo in uh, široko zaprtimi očmi vse dogajalski uripom. Strašno me zanima, kakšen bo Inlandin, Pajer, Odlinča. Vem pa ta bi rekel, kinematografski sprotni spored zanima, pač tako, kot mi je hče rečel pa na televiziji. Ne? Pa, ne, tako da vam rečem, bi rekel, ali je danes film dekonstruktivističen, postmodernističen, ne, ne, ne Jaz vidim posamezne avtori, ki se s temi problemi uvarijo na isti način, kot en arhitekt, kot en uh, literat, kot en filozof. Ne? članov rada čistena Upam, ki je Zato, ker me je zelo fasciniral, skos tiste njegove intervjue, ki so tudi v Slovenščini prevedeni, pa skos to Dunajsko rastavo, se mi je zdel, da je res film imel to moč, da je vplil do besedne njegove estetike. Če ste videli, da dunaeskar postavitev v te njegove rastave je bila fascinantna od toliko, ker je bila malo polinčalost, imeli tako kot tukaj, da je bila tle likovna rastava, protokaj tako je fascinant kot le likovna rastava, recimo en Velazquez, ki vpliva na njegovega papeža in njeg papež, pa pa tako noter zadej, temna soba z inspiracijami, Inspiracijo od tega, da en košček iz zaizneštenega filma pa tri slike iz mesarije in ta, ta vtis, kako si imel v bistvu podobo in pa se mentalne procese, ki so do te potobe pripeljale. Ne? In to, kar me kar iz v je, da njegov triptih ni, bom rekel, tile trije prostori, ampak se v bistvu na treh slikah trije časi. se praviloma bili trije časi, ne? kot da bi bilo prej in potem. Ne. Boste je tist samomor tistega nekoga prijatelja. Recimo, ne. To ni uh, razrezati v enem prostoru, mordi dva reza, ampak poskušati na ploski, še vedno smo na ploski, da tudi, kako se je čas premikal. Je, je, za me je to svede, verjamem da se da tudi v enem dvodimenzionalnem platnu zarisati sled časa, ampak me fascinira, kako moraš pomnožiti število kadrov in pa si pa že res na nivoju filmske sekvence. Ne. Z, ta to navdušenje delozevo nad izrazum gibljiva sekvence. Jaz tudi moram kako ste rekli, frg, fragmentizem, ali ja, ne? Ne vem? na tri ja. posledno... bolj epizode ene zgodbe, ali ja. uprizarjajo tri fragmente istega prostora? A, to je ena Aha, razumim. bi bom je To bi vam, Ajzenšten, rekel, da je to že montaža. Da, da je to že montažen, da iz dveh kadrov že montaža. Ja, ja, to. to. je, Ko, jaz, za me je to ena podlova, da ni več dovolj, nekje moram značiti. Na sem počevala s posebite? Aha. ne? Ja, ja, ja, Aha. Kaj rečete, da uh... Ja. to recimo, enostavno reči, da je to ena od možgajev, da je ena od možgajev, da je ena od možgajev, ja. je ena ena je ena scena, Razumem, Rečete prostorovite mm -hmm. ja časovrečnih gledov napiski zdi kine, saj ne znamenjim vsega gleda. Ema, sem bilo, ne. Jaz kako želite vi inče, koga drugi želite. Jaz prvič prvi živete, je vedno te njegove kombinacije. Čužnosti so mi fenomenalne. Koga drugi želite, ko da to je res ena samo konstrukcija. Med Ja. Minnil je, da bi rekla, da vse, ampak Jaz pogled, moram reči In to. In tu dam primer dveh režiserjev, iz, recimo iz 80 let, ki so na v tisti fazi obo, oboje približno podobno festivali. Jean-Jacques -Jean recimo francoski, ta režiser podobe, Diva, 37, 32 Tisti filmi se meni recimo danes bi oblazno datirani. So minnljivi točno o tem pomenu, o kateri vi govorite. Pr, Pri pa, ne vem, izkustvo, ki se mi recimo imel zdaj študenti, ker smo v Lost Highway tako gledali, eno tretino pa analizirali, pa drugo tretino analizirali, pa tretjo tretino pa analizirali. Prišli do konca, da dejansko, zdi, to je specifično, lahko, da je to užitek, ali pa pribrzi, akor hočte, ampak te zamika, da bi šel ponovno gledat, kje si kaj spravljam in kje se kaj sestavljam. In se mi zdi, da ste jaz te dejansko, da dopuščajo večkratno gledanje. Ne? In da ga ne, vse meni se dimo, ampak najboljš Do to. Ampak se mi zdi, da ga večkratno gledanje ne banalizira, ampak da ravno ta spektakljski del, to je spet ena pojmovna dvojica, ki je delovala, ki je zelo zanimiva, da lahko govorimo o, o uprizorjenem nasilnem ne? ali pa o silovitosti uprizoritve. Mene to zelo zanimivo, ker linč na prvo žogo, spomn tudi tu Kano, ki je bil, recimo ta le Waded prva reakcija o, brutalno, Tam, ali pa če se spomeni, tudi tudi tukaj v last have, ki se on nabije z glavo na tisto rob mize. so res te nasilne, ki so uprizoritve nasilnega, ki pa večkrat gledeš v tist, da je silovit v takih bi rekel, v pogumnih rezih. Jaz se zmeraj sprašen, zakaj on tu in tam kar malo mal razostri sliko. Ne? Pa ni nujno zmeraj tip je zadet ali pa sklad, da, da, da najde racionalen razlog za to, da se slika razostri, ampak kar rabi. Veste, kad, kad prislikajo, nekaj eno kotezno naredi, ta se mi zdi, te geste meni za prav, da ga še večkrat gledam. Jaz mislim, da ta skušnjavka, katera vi govorite, v nekaterih njegovih filmih pa je. Meni recimo, ta Wilded Heart, Celia Red Lula, mi ne zdrži. Se mi zdi, ta komerciala in njegov. ta dva, o kateri sem dalje zgovoril, se mi zdi, pod, ampak to je zelo subjektivno, se mi zdi, da z gledanjem dobivate nemoč. Dobivate neke presežnosti, ki jih, ki film vse veste, ko mi ga vendar le, Prehaja do nas v sosednje. Večkratno gledanje je pa lahko, če stvari preskočimo. Hvala, res, da bi se to prišli, sem prvi se. Hvala. Lahko nočem.